RecPlay, concurs de maquetes Divetre Ràdio Això és RecPlay, el concurs de maquetes Divetre Ràdio, ja sabeu vos podeu inscriure a la pàgina web musicaib.cat musicaib.cat El premi, una gira remunerada per Barcelona, València i per les Illes, de moment Balears. Així ho han fet de Corts. vino y a ti va nova gestel es vent caraga no vos hau d'equivocar. De Sal metáforas, no se antena. Mores, timames, charracla. No dirámos Sexe, herbes dolces i rock and roll, un modus vivendi, un... una manera de viure, una cançó d'autoreivindicació de tacors. Tenim nosaltres a dels seus components, Tomeu, com Molt estàs? Molt què tal? I Guiem. Hola, bones Molt bé. Eh, és, és, com dic, és un modus vivendi. És un... I un leitmotiv, també, sí, com no? a marca de sa casa. Tot el que nosaltres fem pues, sempre té... Sempre està, baix aquest eslògan de sexe... Es verdolces i rock and roll. I així fins ara. Són tres pilars fonamentals. Mm. Sobretot I... per la composició. Sí, no? Ah. I... Comencem de Cors, és un grup assentat amb el reixir, però multi-illanc. tant com multi-illanc, mult, no. multi <ríe> Exacte. Eh? Si sí, vol dir, sí. Que, per començar, clar, us hem de començar per nom, vull dir, això, eh, havia un grup que es deia de Cors, no?, i, i vosaltres arribà, i si li posen de Cors, i no va quedar com una broma, va quedar com el nom del grup. Això explica ja moltes coses d'aquest grup, no? meme que realment varen començar el nostra... aquesta aventura millor dit amb un altre nom. No sé si dir-ho ara mateix, però bé, en confiança t'ho diré. Nos de móns principi de tot, pel de conya. Mm -hmm. clar, això nos va ocasionar uh, molt, molt de mal de sobretot pensant com sortirem en un escenari de, "Ei, són Pol de conya", saps? Vale, mm -hmm. no me canviro per un nom un poc més suau, un poc més elegant i mira, l'únic boc és molt va curivar-s això i Se so, va quedar aquí. Això so seria el més suau, que se volva córrer del cor. En aquells moments, sí. I quan de temps duís en, en sa banda? Jo que ja fan cinc canyots. I aquí es company, ja fa quatre, no? Sí, jo, jo vaig entrar quan sa banda ja estigui formada. Mm -hmm. Substituint el baixista. Sí, se pot dir que són cinc canyots, ja. Diversió. I, és, i és, una, és una banda que... Molt important el sentit de l'humor, que no, no, no s'aprèn tampoc ser sa música, eh, sí ser música, però no eh, sa postura i això com una cosa transcendental. Saps què passa? Que a Manco, quan varen formar el grup, teníem idea de fer alguna cosa, o fer un, un grup totalment desenfadat. Veníem de, fe, de grups de versions molt convencionals, molt estàndard, molt de versions de... Vaja, temes coneguts. I d'una forma o altres altra sentien que tocaven pels altres i no, i no per naltros. I van dir, ostres, no m'ha fer alguna diferent. no m'ha fer un grup per naltros, per divertir nos I així ho vam fer fins ara. Mm -hmm. I, evidentment, ja... Vull dir, és el contrari, contrari d'un grup afrancesat, és un grup que apel·la uh, a <laughs> insistir més baixos. Sí, sí, no... <laughs> Sí, divertit molt, vaja. Um, sí. molta, molta gent a dirà, ah, nosaltres fem en grups perquè la se gent se'l passi bé. D'acord, nosaltres també aconseguim que la gent el passi bé, però principalment som nosaltres els que me'l passàvem teta damunt d'un escenari, m'entens? Mm -hmm. Fem un, un tipus de, de, de, de lletres molt, molt definit, Vam començar també amb temes més explícits, més escatològics, no t'ho negaré, però han anat evolucionant cap a temes més, diguem, divertits. Mm -hmm. Ja no tant vestis, sinó més divertits. I també això s'ha trasmet damunt d'un escenari, que realment cantant coses alegres, que fan que la gent se'l passi bé, però a nosaltres, sobretot, sobretot els camells. Ens encanta fer concerts. <laughs> és el que més us agrada, suposo que sí, sí, és directe. Sí. És, la nostra, és la nostra salsa. Mm Hem -hmm. de dir una proposta com la de Tacors no parteix de zero en quant a influència, sinó que segueix una mica, una mica, en proposta al manco mm, de lletres i d'actitud, aquell grup inoblidable, un fenomen sociològic mallorquí absolut... Mm, que el, podrían dirle agro rock o el que vulguis tú pero para el con sí o si sí, far O sí far un dels grups que han servit d'influència per tacors, podríem definir a tacors com uns O sí far punk. No man, manera sí, no. Un poc més rebeldes. Sí. Més macarres. Més macarres, més, més, més bandarres, si vols dir així. Però sí que han begut molts de Sifar, perquè són un d'aquests grups que, que vàrem mamar molt quan érem, quan érem infants. Mm -hmm. I vol dir que no, ha passat factura. A sort de fer les cançons, s'ha sort de fer el directe, a sort de fer, directes, sort de, de fer posta en escena, fins i tot. Tampoc han volgut imitar O Sifar. Sempre amb un amb un amb amb una clocada d'ull, però tampoc ho volem imitar, no... No, exacte, no, no, era, no, era, no, era, no era la intenció fer un grup de versions. Mm -hmm. Sinó, simplement, el eh, que els ja van fer, pues, afegir també. Eh? O seguir s'estela, però amb la nostra pròpia personalitat. I aquesta pròpia personalitat és una personalitat, podríem dir que més punk, i, i, i de, de més guiterres, no? Sí, totalment. Sí. Com són els vostres concerts? <laughs> Guiem, <laughs> digui-ho de tu aquesta. Som, som molt variats, no? Sol anar disfressats, fer molt de show. Hi ha sorpresitat també, sorpresetes. i, i bueno, m' agrrada connectar amb el públic també. Si Notres passarem o bé i, i queell só passin bé també. Volen rompre en part aquesta imatge de, de fardor, de molts de grups que estan allà tocant i que s'encarreguen de, de sonar bé, de que totes sónaltres estiguin a o respetar moltíssim això. i nosaltres, en certa manera també intentem fer el mateix. però el plantejament de taconsts en directe, sobretot que sigui una festa. ha de ser una festa, cada, mm. cada concert. A concert, per tant, és diferent. Cada concert, miram d'innovar, com dius companya, en petites sorpreses, ja siguin en pot de pirotània, ja siguin en disfresses, el que sigui. I la gent respon sempre bé, sempre molt positivament. Ara, no tots, perquè, no fets. Perquè algú que estigui escoltant-se faci una idea, anem a posar un exemple concret. Ara teniu un concert de mà, de què us disfressam? Ho decidim, la 10 minuts abans. Sí. El, el que tenim a mà, i de posar un exemple, de darrer per exemple. El darrer concert Perquè va ser... Perquè un... us passem una idea visual de... El darrer concert, la veritat, va ser un poc estàndard en, es, en el nivell de vestiments. Però jo, per exemple, de l'anterior, que era en la roca amb pina... Era en anar de pajàs. Per tant, mai agafar un calçó, un pot de... Com sí que vas de llaurar, una camilleta d'aquestes antigues, capell de palla i també una careta i unes ueres. Ja, per exemple, així... Però tu, per exemple, quan vas anar aquest dia? Jo... No me'n record, ja? No me jo, jo vaig anar de femella amb una falda de leopardo i un top d'una amiga meva, molt, molt ajustat, i bé, bueno, i fer això també duia una, una, una cinta, tots els cabells, i, i bé. Bueno, I entre acord i acord també feia un poc d'espectacle. Abans d'aquesta de, entrevista, hem ficat a Tercors a, a, un, a un, una sala petita que tenim no llum, que està plena de cassets, de, de, de, de, de, de grups, de, de quan hi havia cassets. I, i a part d'Ocifar, un grup que va ser molt de cassets, n'han triat algun, alguns més, algun casset més. Explica'm un poc aquests que, que heu agafat. Ben, nosaltres... Que mos heu robat. Perquè... Sí, sí, no, ara, ara has Sí, aquesta motxilla <laughs> la tenis que ho rocar amb millor. Mm. No, però nosaltres escoltam... No mos tancam res però sí que m'agraden els grups de saber-escola, ja siguin The Clash, ja siguin Keys, ja siguin New York Dolls, ja siguin Ramones, ja siguin els Stones, coses d'aquestes. per exemple, The Clash sí és un grup que, que m'agrada molt. The Spanish songs in Andalusia The students I think get the back Spanish Bombs de The Clash comentaven... amb triat casset, no? no hem molt bé, hem molt bé. <laughs> I a més que hem de que comentàveu fora de micro anècdotes d'en Joe Strammer. Compte'm això, compte'm-ho, perquè... Resulta que estia una vegada se va desfer The Clash, va venir a Andalusia, però a dir un grup, no sé si te'n un que se deien 091. Mm, sí, de, de Granada. En, en aquella època, segur pues, que va aprofitar quedarse un part d'un parell de mesos. I, per la vista, aquesta mona li grava moltes jerez i rebujitos, i segur que més d'una vegada, quan s'engatava, anava a sortir a cercar la tomba en l'or cap als camps de, de Granada. No la va trobar mai, pobra, però vaja. Però bé, demostra aquesta anècdota un poc... Eh, també és el vostre sentit de l'humor, que vos quedàvem amb aquestes coses, sí, també, sí, sí. no? sí, sí. sí. <laughs> i per ara, per exemple, si algú vol escoltar cosa vostra, vos pot trobar per internet. Uh -huh. Tenim Onaena. Tenim, per exemple, el MySpace, que és una eina que qui més qui men compleu. Allà vos vep podeu escoltar un bon grapat de cançons i entre elles totes les del nostre nou EP, que ara hem acabat de gravar per febrer, i un EP que per ser n'altres regalam via internet, o sigui que si la gent cerca de cost, eh, EP, descarrega segur que t'hi surt uh -huh. mm? és una manera pues, de, de conèixer el grup fàcil i, i molt econòmica sobretot, i llavors també per Facebook ens mouem bastant i allà també tenim llocs pues, on es pot baixar la si cançons i vídeos i coses així i uh no, -huh. MySpace feixes de concerts, informació i Eco, tot ho es cerquen per MySpace per Facebook i i ja està, i mestre Google... I si volen ja, veure també... això, que venguin en els concerts. Sí, que sí. és també... la millor manera de conèixer el grup és això, muntar un escenari i veure't mos. I a més que un grup que supos que, per exemple, una verbena d'estiu, com ideal, no? Oh. La veritat és que sí. Un any és la primera que hem pogut tocar verbenes, perquè nosaltres veníem de, de garitos i coses així. I el fet de sortir un escenari gran pues, era quasi algo... el que no estem massa acostumats. Però en guany hem tingut ja un parell d'experiències i la veritat que molt positives. I la resposta a gent i, igualment bona. I ara ens en queden un parell perquè, per aquest estiu i m'han conegut aquesta cosa. Mm -hmm. Espera que ve. Molt bé. Té cors, sonen així. És segret d'Antoni Blou, una cançó de Tacors. Antoni Blou qui és Antoni Blou. És un home, és és uh, crec que és president o es, almenys és fundador del club de gais i lesbianes de Mallorca. És un dels desfundadors. I el balcon conèixer un bé, però sí. I bueno, Mati Astras no van a bé, i bueno, li van fer una cançó. No, a però a tot s'ha dit que també és res, una anècdota i la varen de forma fins a muntar una altra sí. història totalment diferent, tot s'ha dit... No, no té res a no veure. No té res a veure. Eh? No, no, no. Va ser realment juntar-vos històries diferents i fer una cosa totalment apartada a la realitat. Mm -hmm. Un saludo per Antoni Blum. Un I també un saludo a les altres companys de Tacors. Moment de salutacions. Salutacions, exacte. Aquest català de... Salutacions a les altres companys de Tacors eh? <laughs> que no, no han pogut venir. Sí, com que han de dir que sou, sou cinc. Exacte. Amb escenari. Eh? I, no sé, pot dir noms. Ja en Amados és eh? cantant, un saludo. Es bateria és en Pope. Salutació. Eh, salutació. salutació. I s'altra guitarra és Antoni Toni oh. Ribas. Uh -huh. I m'interessa saber qui composa les lletres. És una cosa compartida o hi ha un cervell especialitzat. Hi ha, hi ha un, sí, hi ha una màquina que se, dóna ses primeres idees, que sí. és aquest home que tenc aquí de vora ja No, hem realment, en el principi de tot, jo era que s'encarregava de fer ses lletres i la música. O sea, jo m'ho encarregava tot, m'ho posava totes les canes i llavors ho duien al local i ho tocavam i tal. Però crec que m'ha evolucionat tal com cosa més positiva, que ara tots som, saps, tots participam a sa composició i això és molt positiu. Ara es du una primera idea o un riff o algo bo que te soni bé, i ja entre tots, ah, però pues jo li faria això, inclús de lletra, musicalment i tot. Tots wow. aportant, tots aportant. Sí, ara és el, el més col·lectiu. Mm -hmm. I se nota. Molt més divertit. Mm -hmm. <laughs> <laughs> clar, perquè ha de, ha de quedar clar que no només és un grup de uh, bauxa i venga, no, no, vull dir, musicalment està treballat. Uh -huh. Intentant prendre -pren en sèrio el tema musical, també. Mm -hmm. Sí, ja han estat massa nits destres com per dir. No, ara sí que són més mirats. Quan començàvem, mos era igual tocar... Si, si havien de tocar desafinats i en dues cortes, sí, tocàvem. Però no, ara no, som un poc més exigents. Jo crec que també han sedat, han madurat una mica, to més. I ara sí que són més... Un poc més exigents, Molt bé, de Tomeu i Guiem, moltíssima sort sí. i molta festa per te cors. Moltes gràcies. Per tots. Festa per tots. <ríe>